Lista șapte. Istoria culturii și civilizației 6 Roman De Ovidiu Drimba. Editura Seculum. Editura Vestala. Pagina 64. Ghilimele. Ei înșiși se comportau ca niște școlari. În realitate, această atitudine de umilință era și foarte necesară. Într-adevăr, era important să fie create instrumentele elementare ale cunoașterii, să fie restituite integral textele esențiale ale latinității clasice, să se învețe a le citi și înțelege. De aceea, alcuin s-a angajat mai întâi să corecteze textul latin al Bibliei, de aceea, în scopul de a facilita multiplicarea de ediții clare și ușor accesibile, a fost elaborat încet încet un nou tip de scriere, ghilimele minuscula Carolina, închid ghilimele, larg difuzată de scriptorium din Tours. De aceea, aproape că n-a fost depășit gradul pregătitor al Triviumului, studiul Gramaticii, fondat pe glosele lui Donatus și Priscianus. Închid Gilmele, în paranteză, m mare punct, pacaut, închid paranteza. Prin imitarea clasicilor a luat naștere și o literatură de fantezie, un fel de joc literar de îndepărtată inspirație păgână. Alături de literatura de idei s-au răspândit o serie de genuri cultivate exclusiv în scop de divertisment cu eroi fictivi, cu făpturi fabuloase, cu povești, cu legende inspirate din Homer sau din lumea orientală. O literatură de imaginație care începută acum va cunoaște în secolele imediat următoare un adevărat triumf. Istoricul francez, Jumale.Boussard, se scrie b -o -s -s -a -r -d, observa că, ghilimele, aspectul cel mai interesant al mentalității gânditorilor acestei perioade este probabil constituită din nașterea raționamentului filozofic, închid ghilimele de faptul că aceștia înțeleg să-și îndrepte speculațiile nu numai spre teologie, ci și spre un alt domeniu, acela al filozofiei condus de rațiunea pură. Când chiar un om al bisericii, ca Lupus Servatus, episcop de Ferrier, Manifestă depășind scopul inițial limitat pe care și-l fixase Carol cel Mare de a pune știința profană în serviciul studierii teologiei. O adevărată sete de a asimila întreaga știință umană un cult dezinteresat pentru știință în sine, independent de o preocupare sau exegetică și o încercare de a găsi un mijloc rațional de a-și o însuși, ne ezitând să afirme că gilmele, știința trebuie căutată pentru ea înseși, închid gilmele, înseamnă că ne găsim în fața unei atitudini prin excelență umaniste. În paranteză, chiar dacă deocamdată într-o formă rudimentară, închid paranteza. Înseamnă că încă de pe la mijlocul secolului nouă asistăm la o reînviere a literaturii de imaginație și la o reînnoire a metodelor de gândire, deci la constituirea unei forma amentis, a unei adevărate mentalități culturale, care va fi întreruptă în evoluția ei de evenimente brutale, în paranteză, de incursiunile normanzilor, ungurilor și sarazinilor, aducând cu ele distrugerea multor mănăstiri, scriptoria și biblioteci, închid paranteza, dar care va da roade începând din secolul XI Ghilimele, inspirând și orientând știința și literatura medievală. Închid ghilimele. Înseamnă că ghilimele, renașterea științifică și literară a perioadei carolingiene, nu este deci doar un moment extrem de strălucit în istoria intelectului uman, ci este și începutul și originea unei evoluții fără capăt. Închid ghilimele, în paranteză, jumare puncte busard. Închid paranteza. Ghilimele. Secolul de fier, închid glimele, și secolul al XI-lea. Activitatea culturală a carolingienilor este continuată către sfârșitul secolului IX sub domnia lui Otto I cel Mare, în paranteză 962-973, închid paranteza, care aduce în Italia, la curtea sa, erudiți, gramaticieni și teologi, în paranteză, printre care și pe istoricul Liutfrand din Cremona, închid paranteza, vezi, notă 1. Citesc notă 1. Lüth în paranteză, circa 920, circa 972, închid paranteza, fiul unui nobil Longobard, episcop de Cremona, însărcinat de Carol cel Mare, cu misiuni diplomatice la Constantinopol, este cunoscut în deosebi ca istoric. Opera sa, Anta Podosis, relatează evenimente europene dintre anii 887-950. Interesante informații aduc și lucrările liber de Rebus Gestis Otonis și Relatio de Legatione, Constantinopolitana, ambele incomplete. Încheiat, notă 1. Către anul 1000, împăratul Otto, al treilea, aduce din Italia copii din operele lui Orosius, Titus Livius, Persius, Fulgentius, Bertius și Isidor din Sevilla. Urmașul său, Heinrich al II-lea, a îmbogățit biblioteca mănăstirii din Hildesheim, vezi, notă 2, cu numeroase alte manuscrise. Citesc, notă 2. Unde a trăit și a scris și renumita scritoare și erudită, călugăriță Hroșvita, se scrie H-R-O-S-W-I-T-H-A, în paranteză v-mic, mic punct, infra, capitolul, literatura. Închid paranteza, încheiat, notă 2. Perioada aceasta de intensă activitate culturală pe teritoriul german va căpăta denumirea de ghilimele renaștere otoniană, închid ghilimele. Secolul al X-lea, ghilimele secolul de fier, închid cum a fost numit cu invazia Angliei de către danezi și cu repetatele incursiuni de jaf ale normanzilor, sarazinilor și ungurilor, au dus cu ele devastările unor întinse teritorii. În paranteză, Flandra, Normandia, Văile Senei, Meusei și Loarei, închid paranteza, și distrugerea unor importante mănăstiri, împreună cu bibliotecile și cu respectivele lor scriptoria. Secolul al XI-lea a însemnat o perioadă de redresare a vieții culturale. În Germania, curțile monarhilor, care totuși erau persoane instruite și arătau un real interes pentru cultură, n-au mai exercitat rolul de centre culturale. Activitatea culturală odinioară atât de vie din mănăstiri trecea acum printr-o fază de declin. O revitalizare a vieții intelectuale n-a fost operată de forțe interne, ce a fost fructul unor contacte strânse cu viața din Franța, în paranteză călugării de la mănăstirile Clani și Sito se scrie că i t e a u x au activat intens și în Germania, închid paranteza, și mai ales din Italia. În Italia, reactivarea vieții culturale s-a manifestat mai întâi în sudul peninsulei, în contact direct cu lumea arabă și bizantină, dar în prima perioadă aportul efectiv al acestor două culturi nu pare să fi fost consistent. În orice caz, în Italia meridională, care, în secolul XI, făcea parte din Imperiul Bizantin, mănăstirile grecești, în paranteză îndeosebi cele din Calabria și Sicilia, închid paranteza, erau și centre de activitate culturală. O fervoare intelectuală se afirmă și în unele orașe din Campania. În secolul XI, la Salerno, funcționa prima școală medicală din Europa. În Italia septentrională, dreptul roman începe să fie studiat sistematic, în special la Bolonia. Guido, darezzo, se scrie d-apostrof o creează sistemul modern de notație muzicală. În timp ce la nord de Alpi, cultura laică dispăruse de mult, în Italia continua să supraviețuiască. Un important rol în viața economică și administrativă îl aveau notarii a căror profesiune se transmitea din tată în fiu. De asemenea, importantă era în viața orașelor italiene activitatea cronicarilor locali. Aici, în Italia, au apărut și noile profesiuni laice, cea a medicinei și cea a dreptului exercitate de laici, care pentru prima dată se constituie într-o categorie distinctă și de prestigiu. Franța, în schimb, a fost superioară tuturor celorlalte țări, prin Cultivarea studiilor umaniste în speță a ghilimele artelor liberale. Închid ghilimele. La Reims, Gerbert Daurilac se scrie de apostrof aurui l -a Viitorul Papa Silvestru al II-lea, vezi, notă 1, preda încă de la sfârșitul secolului anterior logica și retorica, matematica și astronomia, uimind pe contemporani cu lucrările sale de aritmetică și geometrie. Citesc notă 1. Papa, între anii 999 și 1003, autor al unor valoroase opere filozofice și teologice, în paranteză, liberus de rationali et ratione uti, și altele, închid paranteza, și în special lucrări științifice de autoritate, în paranteză geometria, regola de abaco computi, liberus de numerorum divisione, etc., închid paranteza. Studiase la Cordoba aritmetica și cosmografia arabă. Înainte de a fi fost numit arhiepiscop de Ravena, în paranteză apoi ales papă, închid paranteza, s-a refugiat timp de doi ani la curtea lui Otto al III-lea. Încheiat notă 1 Într-adevăr, Gerbert a fost cel mai multilateral erudit al timpului său din Occidentul creștin, Discipolul său, Fulbert vezi, notă 2, a condus strălucit școala episcopală din Cartră, se scrie că h r t r -S, s și, după ce fusese numit episcop, a studiat și practicat cu succes și medicina, a scris poezii în limba latină, după modelul clasicilor, în paranteză, dar cultivând și rima, închid paranteza, precum și un volum de epistole. Citesc notă 2. Fulbert, în paranteză, circa 960-1028, închid paranteza, a început construcția catedralei din cartră și a introdus în Franța sistemul de notație muzicală al lui Guido d'Arezzo. Epistolele sale aduc informații prețioase asupra vieții și societății timpului. Încheiat notă 2 un fapt cultural de o semnificație particulară, în paranteză deocamdată, manifestându-se sporadic și timid, închid paranteza, este apariția unei literaturi în limbi naționale, opere originale sau traduceri. Începuturile par a se situa chiar spre sfârșitul secolului al IX-lea, dar din producția acestei perioade s-au păstrat extrem de puține opere, în paranteză. Ca de pildă, Beulf se scrie B-E-O-W-U-L-F în Anglia, sau Ludwig Slid, se scrie l -U -D w i g s l i -E d în Germania, închid paranteza. În secolul X, Notcher Balbulus traduce psaltirea în limba germană, de asemenea dintre tratatele lui Aristotel, precum și din operele lui Virgiliu și Terenciu, în fine câteva din lucrările lui Bertius. Din toate aceste traduceri, doar o mică parte s-au păstrat. O deosebită importanță a căpătat activitatea desfășurată în acest sens în Anglia, în paranteză, unde de altminte existau precedente cu totul remarcabile, create de Aldelm, Beda și Alfred cel Mare, închid paranteza. Aici Elfric se scrie A.L. Fărăică, care conducea școala mănăstirii Cerne Aba, se scrie A.B.B.AS. În paranteză Dorset, închid paranteza, începe încă înainte de 1055 o traducere a genezei în anglosaxonă și redactează direct în anglosaxonă predici și câteva vieți ale sfinților. De asemenea, Elfric întocmește un vocabular latin-anglosaxon. Traduce gramatica latină a lui Priscianus, Gilmele și are ciudata idee să aplice regulile acestei gramatici la limba sa maternă, un efort care i-a permis să confere limbii anglo-saxone o valoare literară și o precizie pe care nu avea înainte, închid ghilimele, în paranteză p -h -mic, punct, Wolf, închid paranteza. În mod special, patru au fost domeniile în care secolul al XI-lea a marcat un progres cultural incontestabil. Primul a fost cel al învățământului. Unele școli mănăstirești continuau încă să fie centre active de studii, dar pierzându-și rolul director pe care îl avuseseră înainte. Rare erau mănăstirile care mai primeau în școlile lor elevi ce nu erau destinați vieții monahale. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Foarte puține mănăstiri fac excepție de la acest fenomen de declin intelectual. Monte Casino, Clani, Bec. Altele își mențin marile biblioteci, dar fără să le mai îmbogățească și chiar fără să le mai folosească. Încheiat, notă 1. Acum, focarele vieții intelectuale se deplasează spre orașele de reședință ale episcopilor, în prajma marilor catedrale, în paranteză, din Liege, Angers, Tours și mai ales Chartres). închid paranteza. Aceste școli episcopale sunt mai liberale, deschise unui număr mai mare de elevi, atrași de perspectiva unor cariere intelectuale și administrative, accesibile acum și burgheziei, și având o programă de învățământ de un nivel mult mai ridicat decât cel din școlile mănăstirești. Apoi se înregistrează acum notabile progrese în studiul științelor, al matematicii, al medicinei, al dreptului, Spre sfârșitul secolului deja, aceste studii vor fi facilitate și stimulate de operele învățaților arabi, care vehiculau contribuțiile științifice ale lumii grecești. În paranteză, pe lângă contribuțiile lor originale, închid paranteza, lucrări care încep să fie difuzate în versiuni latinești efectuate în centrele de traducători din Spania. În al treilea rând, studiul dialecticii nu mai rămâne doar ca una din cele trei discipline ale triviumului, cu funcție de simplu exercițiu al raționamentului, ce începe să fie aplicat și problemelor teologice. Urmărind aprofundarea studiului acestor probleme cu ajutorul raționamentului al logicii, dialectica devine tot mai mult o meditație rațională asupra dogmei. În felul acesta, cu Anselm, din Canterbury, se deschide drumul spre ghilimele teologia rațională, închid ghilimele, primul pas spre constituirea școlasticii. În sfârșit, încă din prima jumătate a secolului al XI-lea, câmpiile din Occident, ghilimele, s-au acoperit cu o mantie albă de biserici noi, închid ghilimele, după cum se exprima un binecunoscut cronicar al timpului, în paranteză Raoul Glaber. M. Punct, 1050, închid paranteza. Prosperitatea economică a instituțiilor religioase, deocamdată aproape singura clientelă a meșterilor constructori și în genere a tuturor categoriilor de artiști, circulația monetară mai rapidă, progresul realizat în câmpul cunoștințelor matematice, în cele al tehnice și al temelor de inspirație foarte variate. În paranteză, progrese ajutate și de o mai ușoară deplasare a meșterilor și artiștilor, închid paranteza, toți acești factori au contribuit la crearea unuia din marile stiluri ale artei europene. Stilul romanic Figură pagina 63 Reprezintă o hartă Mari proprietăți funcțioare din Imperiul Carolingian Mănăstiri, dioceze și catedrale dotate de Carol cel Mare cu privilegii și donații de terenuri, fapt care le-a dat și posibilitatea de a desfășura o vie activitate culturală. Legendă: Un cerculeț plin cu un semnul plus deasupra lipit de el reprezintă mănăstiri. Un triunghi plin cu vârful în sus și baza în jos reprezintă dioceze și catedrale. Încheiat figură Figură, pagina 67 Reprezintă o poză Regele David cântând la harpă, miniatură dintr-o biblie din anul 846, Biblioteca Națională Paris. Încheiat figură. Figură, paginile 68-69. Reprezintă o hartă. Centre de studii în secolele 6 și 7. Legendă. Hersfeld, mănăstire. Hamburg, oraș. Milano, Bobi. Subliniate, reprezintă centre în care activau irlandezi. Încheiat figură. Figură, pagina 71. Reprezintă o hartă. Centre de studii în perioada carolingiană, secolele 8-9. Încheiat figură. Ghilimele. Renașterea fredericiană. Închid ghilimele. Cea mai activă viață culturală de la o curte regală a timpului a fost cea promovată în Sicilia. Aici, între anii 1130-1154, regele Normand Roger al II-lea, care citea și scria curent latinește și grecește și care, desigur, că vorbea și limba arabă, a fost primul suveran din seria unei dinastii de mecenați, luminați al cărei reprezentant mai ilustru va fi Frederic al II-lea. Excelentul aparat birocratic și administrativ care însuma și secretari poligloți, indispensabil relațiilor intențiale curții atât cu țările occidentale cât și cu imperiile bizantin și arab, a exercitat o notabilă influență asupra mediului intelectual. La curtea din Palermo s-au efectuat numeroase traduceri în limba latină ale operelor grecești, ebraice și arabe. Cei mai eruditi și mai activi traducători erau totodată și înalți funcționari ai administrației statului. Această activitate culturală a culminat prin intensitatea sa deosebită multilateralitatea preocupărilor și în altul nivel al realizărilor, datorită personalității excepționale a lui Frederic al II-lea, în paranteză, 1194-1250, închid paranteza. Ceea ce istoricii numesc ghilimele renașterea fredericiană în ghilimele, unul din capitolele cele mai strălucite ale întregii culturi medievale a fost opera sa. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Tatăl său, împăratul Germaniei și rege al Siciliei, Henric al VI-lea de Hohenstaufen, era fiul lui Frederic Barbarossa. După moartea tatălui său, în paranteză 1197, închid paranteza, Frederic este încoronat rege, în paranteză 1212, închid paranteza, iar în 1220, împărat al Germaniei. Excomunicat de două ori de Papa Grigorie al IX-lea, pentru a nu-și fi respectat promisiunea de a pleca în cruciadă, în cele din urmă pornește totuși, în urma unui acord încheiat cu sultanul al Camil. Ocupă fără luptă orașul sfânt și este încoronat rege al Ierusalimului în conflict acut cu papalitatea timp de aproape 25 de ani. Încheiat, notă 1. Om politic, administrator și diplomat de mare ambergură, Frederic al Doilea, care învățase din copilărie limba arabă și care era un mare admirator al științei, filozofiei, artei și literaturii arabe, a întreținut relații de amiciție cu sultanul Egiptului al Camil, în paranteză protector al erudiților, el însuși poet și versat în jurisprudență. Închid paranteza. Ghilimele. În lumea musulmană el vedea depozitarea vechii culturi grecești, îmbogățite cu contribuții proprii în domeniile matematicii și medicinei. Închid ghilimele în paranteză g. Mason. Se scrie m-a-s-s-o-n. Închid paranteza. În 1230, Frederic al II-lea începe opera de revizuire a tuturor legilor din regatul său, promulgând la sfârșit un nou corp de legi, Liber Augustalis, în paranteză, sau Constitutiones Regni Sicilie, închid paranteza. Era o întreprindere de o amploare neabordată din timpul lui Justinian, o operă mai cunoscută sub titlul Constituția din Melfi și care este apreciată azi ca fiind primul mare cod juridic al levului Mediu. Alarmat, înțelegând caracterul revoluționar al acestor legi, papa Grigorie al IX-lea îl admonestează, numindu-l, ghilimele, persecutor al bisericii, închid ghilimele, care, ghilimele, răstoarnă libertățile statului, închid ghilimele. În principal, Constituția din Melfi prevedea concentrarea puterii în mâna împăratului, un proces de centralizare politică ce îi priva pe feudalii de multe privilegii. Printre dispozițiile fundamentale, vezi notă 1, codul enunța și conceptul egalității tuturor în fața legii. Împăratul declara că, ghilimele, nimic nu e mai odios decât oprimarea săracului de către bogat. Închid ghilimele, vezi notă 2. Citesc notă 1. Redactat într-o elegantă proză latină, codul proclama responsabilitatea suveranului, ale cărui puteri erau de origine divină față de Dumnezeu pentru ordinea din lume. Delictul de les majestate era echivalat cu sacrilegiul și pedepsit ca atare. Toți funcționarii statului erau numiți de împărat și răspundeau în fața lui. Ordaliile erau abolite. Codul suprima guvernarea autonomă a orașelor, impunea limite dreptului bisericii și ordinelor religioase, în paranteză, vizați fiind templierii, ospitalierii și cavalerii teutoni, închid paranteza de a achiziționa feude și orice proprietăți funciare. Împrumutul cu dobândă era interzis. Cauzele văduvelor și orfanilor erau susținute de apărători din oficiu, nu se putea intenta un proces minorilor sau deficienților mintali. Răpirea unor naufragiați pentru a fi duși în robie era pedepsită cu moartea. Cine răpea sau violenta o femeie era pedepsit cu maxima severitate, iar proxeneții cu sclavia și așa mai departe. Încheiat notă 1 Citesc nota 2. În schimb, codul îi obliga pe țăranii fugiți de pe domeniile stăpânilor să se reîntoarcă în termen de trei luni. Din motive economice, societatea medievală nu se putea încă dispensa de sistemul iobăgiei. al II. și-a împărțit regatul în nouă provincii, în paranteză Abruzzo, Molise, Capitanata, Benevento, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia de Est și de Vest, închid paranteza, care au rămas aceleași până în secolul 19, la unificarea Italiei. Iar, într-un decret dat la Messina, în paranteză 1233, închid paranteza, stabilea că reuniunile cu reprezentanții poporului trebuiau să aibă loc de două ori pe an. Frederic al ii este primul monarh medieval care convoacă starea a treia, în paranteză, deși nu îi acorda nici măcar prerogative consultative. Închid paranteza, încheiat notă 2. Frederic al doilea a desfășurat o activitate deosebită de intensă de constructor. Printre castelele construite în Puglia, în paranteză la Lucera, Tranii, Bari, închid paranteza, fortărețe și în același timp castele rezidențiale și de agrement, edificii care anunță întrucâtva va fastul palatelor Renașterii, este magnificul Castel Del Monte, în paranteza, al cărui proiect se spune că ar fi fost desenat de însuși Împăratul, închid paranteza, și cel din Gioia del Cole, cu grandioasa sa curte și Marea Sală a Tronului. În Sicilia renumite sunt Castel Maniace, în paranteză Siracuza, închid paranteza, Castel Ursino, în paranteză Catania, închid paranteza, și Castelul Augusta, cel mai bine păstrat până azi și fosta reședință regală. Ca arhitectură, în toate aceste edificii prevăzute cu camere de baie, cu sisteme hidraulice, cisterne, conducte de plumb, cabinete, se evidențiază influența goticului francez, în paranteză, la Castel del Monte, apare de asemenea elemente clasice și orientale, închid paranteza. În Toscana impresionează imensul castel foarte bine păstrat până azi, din centrul orașului Prato. Frederic al II-lea, care era versat și în ghilimele Artele Mecanice închid ghilimele, desenase ghilimele cu mâna sa închid atestă un cronicar al timpului și elementele de apărare ale podurilor din capua. Poarta, surmontată de statui antice găsite printre ruinele acestui oraș roman, reproduce un arc de triunf al împăraților romani. Unele statui, însă inspirate din cele antice, fusese reexecutate în ghilimele școala imperială, închid ghilimele de sculptură pe care Frederic Caldoelea o fondase la capua, în intenția de a reînvia stilul clasic al Romei antice. Ghilimele Se pare că, până la Frederic II, nimeni nu privise sculpturile antice ca opere de artă, cu care să își împodobească locuința. Închid ghilimele Vezi notă 1 Citesc notă 1 G. Puncte Mason, autor care reamintește că, Gilmele, un anumit interes vag pentru ruinele Romei antice, își găsise expresia în a doua jumătate a secolului XII, în primul ghid al unui oraș, care a fost scris vreodată. Mirabilia Urbis Rome, în care, pentru prima oară, se acorda o oarecare atenție monumentelor în sine, iar nu pentru semnificația lor religioasă de scene ale martiriului primilor creștini. Închid Gilmele, încheiat notă 1. Un alt semn, evident al excepționalei sale intuiții artistice și care de asemenea îl arată ca un precursor al renașterii, este desenul monedelor de aur pe care le-a emis, în paranteză, așa numitele ghilimele Augustalii, închid ghilimele, închid paranteza, cu portretul său având legenda, ghilimele Imp, Slash, Rom, Slash, Cezar, Slash, Aug, închid ghilimele, iar pe revers, în jurul acvilei imperiale, numele ghilimele Fredericus, închid ghilimele Numismatica medievală nu cunoaște o realizare artistică asemănătoare acesteia. Nu numai gustul pentru luxul în sine, ci înainte de toate pentru frumosul natural și artistic, îl caracteriza, o dovedesc, și locurile pe care le alegea pentru castelele sale și grădinile cu care le dota. Vezi, notă 2. Citesc notă 2. Arta grădinilor ghilimele s-a dezvoltat în Sicilia mai mult ca în restul Europei. În 1494, carul al VIII-lea al Franței a descris cu mult entuziasm într-o scrisoare frumusețea grădinilor napolitane. Deci, din fostul regat al Siciliei, o mare puncte de mare punct și a luat cu el în patrie doi grădinari napolitani. Închid ghilimele, în paranteză idem, închid paranteza, încheiat notă, doi.